Ni lyssnar då till Stockholms närådde på 88 megahertz och vi som sänder här sedan 1988 med den fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Gällarhornet. Och det är alltså då Gällarhornet Sverige vakna. Jag heter Gunnar Andersson. Och det här är då det andra programmet för september månad 2009. Eh... Utav Gunnar på 47 minuter Det andra programmet för september 2009 Jag kanske glömde också säga Att jag är Ansvarig utgivare Det heter bara utgivare faktiskt Men det säger ju Geo Lindberg också sen Det är alltså den första Och andra lördagen varje lördag 17-1747 Och det är Stockholms nära audio Åt 8 megahertz Och ni hör oss på internet norradio.se Besök oss på internet natsol.se över 9000 besökare och den gamla natsol.gb.net så vi har ju jobbat i det 11 12 år nu med internet. Så det är mycket mycket omfattande. Och kan inte gå in på allt som finns där. Det får ni Det kan ägna många timmar åt att lyssna på gamla närradioprogram och mycket mycket annat. Och vi har radigunnär.blogspot.com där redovisar mina mina utfärder. Och eh Gudrunandersson.blogspot.com eh är den politiska. Vi brukar väl ha med lite inslag här. Och vi ska se den här Frank Roman Radio från USA de är väl i, i, ungefär 17 minuter bara. Eh uh, och uh, vi pratar om Nils Hedekennix Henrik också här. Som inte han med. Det var ett föredrag som skulle hållas och Nils Hedekennix Henrik fick då uh, en bil upp i den här faktiskt. Och det var ett möte ett föredrag som skulle hållas helt enkelt. och eh att man angriper då politiska motståndare. Man tror man skärper lagarna här för de som eh, på olika sätt angriper politiska möten, men det är just det här att de tillåter mot demonstrationer. Har man ett möte så ska man inte till ett tillåta helt enkelt att eh, människostor gapar och skriker 50 meter bort. De måste spärras av hela området helt enkelt så att inte mötesstörre kan komma fram. Jag kan ju ta det kortfattat här. Det är skolan som tydligen är helt förstörd. Jag var i Södertälje. Jag såg en förskola en gång i Upplands Väsby, det var ingenting kvar, det var helt utbränt. Upp så eller upp i Falun har vi ju då. Upp i Falun har vi ju då SJ SI har ju stora problem. Tågkompaniet får sina tåg nedklottrade. Man ser en bild här från en ja det heter ju inte det heter ju alltså tågbefälhavare eller tågmästare. Eh men det heter ju inte det längre. Faktum är att på tågen finns det en så kallad ombordansvarig som är säkerhetsutbildad. Så när man är en då som inte har säkerhetsutbildning men som har kan kolla biljetter och stänga dörrar och visa avgång till föraren så om den här ordinarie om bordansvarege skrubb sjuk då finns det alltså ingen som är säkerhetsutbildad på tågen det är mycket märkligt. Det är en eh, ganska storvuxen eh, afrikan som jag kände igen jag fick ju åka gratis på tågen efter den här bolagiseringen och här har vi då skadegörelse då som är uppe nu i 5 miljoner kronor alltså. Och där står tågen uppställda helt enkelt på nätterna. Och man är då helt enkelt ute för att få tag på öl och liknande saker. Och därför så angriper man helt enkelt tågen. Och SL, ja, det är alla trafikförslagen, men man kastar ju sten på tåg och bussar och mycket annat. Det är otroligt mycket skadegörelse rent allmänt. Och jag brukar lyssna på den här tunnelbaneradion. Stockholms polisen håller ju på att testa ett nytt digitalt system som heter Rakel här. Men räddningstjänsten i olika delar av Sverige tänker inte vara med på det för de har inte råd. De har inte ekonomiska möjligheter så att det blir i alla fall inget kan inte samarbeta. Man kan inte få radiokontakt mellan de olika eh i och med att räddningstjänsten behåller det gamla systemet så att eh det blir helt misslyckat då. Och det var någon sån här system som arbetade mer rakt som har blivit avstängt. Man kan höra en del i alla fall poliser via internet i Göteborg till exempel. Eh det var just det här med Nils Henrixar. Mötet blev inställt, alltså den här föreläsningen med Henrix blev inställd alltså. Och han skulle då föreläsa om politisk filosofi. Och föreläsningen baseras på fakta. Och eh, parlamentarisk demokrati dömskall en sammansvärning. Över hälften av väljarna vet inte vilka partier som sitter i regeringen eller i riksdagen och dessa avgör Sveriges öde och vidare varför demokratin blir vår undergång. Om cirka 26 år är svenskarna en minoritet i relation till folk med invandrarbakgrund. Därmed försvinner vår kultur och vårt genetiska arv. Den totalitära demokratin förhindrar inte denna utveckling. Och jag är motståndare till en utom-europeisk koloniseringen av Sverige. Jag vill leva i ett nordiskt civiliserat kultur, inte ett islams förtryckta samhälle. Jag accepterar inte kvinnoförtryck, könsdympningar tvång att ha slöja som andra primitiva stenåldersvänljor inte heller gillede de om 100.000-tals utländska snyftgäster som med falska identiteter kommit till Sverige. Årkommentar: Man har flytt från sitt land, man kan inte återvända, man blir mördade. Men det går väldigt bra att åka hem på semester när man har blivit svenska medborgare. Det sa faktiskt Rolf Pettersson redan på början på 80-talet. Och jag är motståndare. Jag vet att det är skillnad på folkgrupper raser. Detta är vetenskapligt fastighet till hundra procent. Endast idioter och hycklare påstår annat. Jag är motståndare till den extrema socialismen som i sitt skattetryck som vi har i Sverige hänvisar till boken Demokrati, socialistisk eller frihetlig. Jag anser att den parlamentariska demokratin inte är ett dugg bättre än diktatur. Folk kan inte göra sin röst hörd och politiker samt journalister motarbetar oss oliktänkande Det är till och med lagstadgat att riksdagsmännen inte behöver ta ställning till folkopinionen. Föredrar hellre direktdemokrati som är Schweiz. Men helst germansk demokrati. Folket väljer ut ansvariga ledare, inte partierna. Mina åsikter är inte brottsliga. De är sunda och jag står för dem. Mötet tvingades ställas in. Helt enkelt. Och jag vet inte om Henrik hade någon försäkring på sin bil. Nätverk mot politisk korrekthet skolbränderna varje år speciellt på sommaren brinner det skolor runt om i landet. En för krossen är majoriteten av alla dessa bränder är anlagda och i de flesta fall så identifieras inte identifieras inte gärningsmännen. Dessa bränder kostar samhället stora summor pengar. Av naturliga orsaker så är det dock sällsynt med personskador vid dessa bränder. Av lika naturliga skäl är det sällan fått tag i några gärningsmän innan att brann Hovsjöskolan. Och det är väl ingen avancerad gissning att även den branden var anlagd. Och här läser Gunnar Andersson.blagspot.com Hennings stridslysten, Kurt Lundgren, Annie Avliden, Per Albin Hansson. Det avskurna halsarnas kultur, BSS, blev Sverigepartiet 86-87 välsa fortsatt i då Velasse Lind fram till 94. Bögeriet demokrati. Henriks utsatt för mordbrand. Kulturföreningen Gimle. Henriks föredrag inställt. Vår folkstam. Eh man utvecklar ny järnvägstrafik här med tåg tågåkeri och tågab. Eh Frank Roman Radio har vi Hälsa på skogen. I hundraårig skog där var jag. Faktum skog och strångås. Trångsund Text från en gammal nedlagd hemsida Som uppdaterades uppe i Ceter Om Radio Syd Radiolagen som kom Kommunismen och Baltikum Arbetarmakt Israels grymheter Frågetecken I en ny broschyr Publiceras 54 vittnesmål Av israeliska soldater Som berättar om det grymheter de begick under invasionen av Gaza. Den israeliska organisationen Break in the Silence, Bryt tystnaden, består av vissa israeliska veteraner som samlar anonyma vittnesmål från soldater och vilka tjänstgjorde under den andra intifadan på de ockuperade territorierna. Vilja gå vidare så har ni kanske kanske hört här nu att femte stycken palestinier då har vräkts, kastas ut på gatan bara och rakt in så flyttar israeler då eller judar in i deras hus då. Och en äldre man fick en hjärtinfarkt och dog alltså han får bo på gatan. Och israelerna alltså kopplar bort vattnet va. Så de kan bada i sina pooler då men palestinierna får ju kämpa hårt för att få åt sitt lilla vatten som de har. Soldaterna återger då vittnesmål om händelser som har kommit att djupt beröra dem långt tid efteråt. De vill själva beskriva hur djupt korruptionen har spridits inom den israeliska militären. Det är anklagat i det israeliska samhället och västerländska observatörer för att blunda för realiteten och brotten som utförs av den israeliska militären. Nu har Breaking the Silence gått vidare för att samla in vittnesmål från det senaste Gaza-anfallet. I en ny utgiven broschyr har de publicerat 54 vittnesmål från 30 israeliska soldater om kriget mot Gazas befolkning och med tanke på att Sverigedemokraterna utvecklar en pro-sionistisk och mycket Israelvänlig eh, inställning så är det ofattbart helt enkelt. Föredare alltså sionistiska föredare har infiltrerat British National Party, man har infiltrerat i Danskt Folkeparti eh och eh, de judiska församlingarna i Sverige har inte godkänt Sverigedemokraterna. De tar helt avstånd och det finns inga judar som röstar på Sverigedemokraterna förutom två bröder som heter Ekeroth. Och svenska nationalister stödjer inte Israel. Och kommer aldrig någonsin att stödja Israel. Tvifan, säger jag för Israel. Det är verkligen folkmord. Och ni får höra. I sina vittnesmål beskriver soldaterna hur den israeliska armén använder civila som mänskliga sköldar. De civila kvinnor och barn sköts ned. Hur skördar förstördes, hur soldater plundrade, hur vit fosfor använddes och hur soldater fick order att skjuta på allt som gjordes inom ett visst område. Trots att tidpunkt, plats och offrens namn har publicerats, så har militären i ett breaking the silence vägrat öppna seriösa undersökningar på eget uppdrag har man samlat in vittnesmål från Gazabor i fall där 70 civila har dödats, hälften av dem barn. Den israeliska militären vägrar det svara annat än att de mottagna vittnesmålen och att undersökningar ska ske, men ännu har inga undersökningar ekat rum. Ett ett av de israeliska ögonvittnena berättar: "Under övningar lärde vi oss att vit fosfor inte skall användas." Och vi undervisades att den inte var human Vi såg på film Vad den gör med folk som blir träffade av den Då tänkte vi att här ser vi Att vi gör samma sak En annan soldat vittnar Citat Det var inte så att vi fick instruktioner att skjuta alla vi såg Men vi fick order att på håll När vi närmar oss ett hus Oavsett vem som var i huset Även om det var en gammal kvinna Eller små barn Så skjut ner den Slut citat Uh, rapporten skildrar också andra övergrepp som omfattande bombningar av bostadshus för att göra vägen fri för nya angrepp palestinsk egendom blev förstörd och soldaterna sköt mot vattentankar samtidigt som det rådde stor vatt färsk vattenbrist i Gaza vår kommentar är att Gaza är ju ett enda stort uh, fångläger kan man säga med stora murar runt omkring det är ju fruktansvärt den här muren också Rapporten hävdar i ett vittnesmål från soldaterna, citat: "Det massiva och oerhörda angreppet på infrastruktur och civilbefolkningen var ett resultat av den israeliska arméns riktlinjer baserat på linjen linjen att krigets realiteter tvingade israeliska soldaterna att skjuta och inte ställa några frågor." Till den norska tidningen Klassekampen säger advokaten Kjell M Brygd Fjeld som leder en advokatgrupp som har anmält den israeliska ledningen för krigsförbrytelser. Att rapporten från de 54 israeliska militära styrkor deras sak. Rapporten bekräftade vi hela tiden hävdat. Övergreppen mot civila var systematiska. Och statsadvokaten ska undersöka den här anmälan. Eh Brygdefield hävdar att rapporten stärker deras anmälan mot de israeliska ledarna Ehud Olmert tips vi Livni och Ehud Barak samt flera höga israeliska militärer anmelarna kräver att de israeliska ledarna skall gripas när de beträder norsk territorium eventuellt att de ska efterlysas och arresteras genom det internationella polisamarbetet som Norge deltar i Vidare kräver advokaterna att de anmälda ställs inför rätta byggt fält påpekgat eftersom Israel själv sagt att de inte tänker åtala någon militär eller politiker. Det är det extra viktigt att de ska åtalas från norsk sida. Vad får vi upp för text här då? Radio Syd ja. Det verkar inte finnas, vad finns alla inspelningar från Radio Syd någonstans? Efter att Nils-Erik Svensson lämnat Skånes Radio Merkur i september 61 tog Brett Wadner över radiostationen. Skånska Radio Merkur bytte namn till Radio Syd. AB Syd reklam som låg bakom Radio Syd. Under 62 köpte man Lilla Kita som nu blev Radio Syds eget fartyg. Man hade besök av Rolling Stones också faktiskt det e under 6 och 3 tvingade ismassorna fartygen att söka nödhamn. Och det var en svår storm också igång där. Eh. Vi vet ju att råd i syd höll ut mycket längre och att den här damen fick faktiskt avkänna fängelsestraff. Och Olof Palme var mycket, mycket noga med att säga att vi kan inte tillåta den här typen av sändningar. Det var så radiosy det handlade om. Britt Vardner besökte alltså Olof Palme. Men hon var mycket besviken. Efter det mötet, det fanns ingen möjlighet att få fortsätta. Vi har ett avtal med staten om att det är staten, det statliga Sveriges Radio, som ska sköta radioprogrammen i Sverige. Och det är en avtal med staten om att det är staten, det statliga Sveriges Radio, som ska sköta radioprogrammen i Sverige. Jag vet att 1970 så var det väl nästan på väg att införas någon slags inte fri radio men någon slags ni vet motsvarighet till närradio men det klubbades ner. Men om vi ska tacka ett parti för att vi för att vi fick närradio, men borgarna fick ju makten där 76. Och det var främst var ju faktiskt Folkpartiet som drev fram det här med försöksverksamhet med närradio. Eh ett tag så fanns ju också någonting som heter Allmansradion. Och den låg la sjön ner senare. Även Sveriges radio hade någonting som heter Bandverkstan som laddes ner Allmansradion försvann ju faktiskt och det här var en försökverksamhet de med närradiosändningar. Och vi efterlyser er som har lyssnat på närradio nu sen 1979. Ni som sitter alls med inspelningar eller vet någon som har spelat in på kassettband eller på rullband. Så kan ni kontakta våran tekniker då Joel Lindberg på 81 21 000. Ni som har inspelningar eller vet folk som har inspelningar från olika ja, piratradiostationer, kanske från Radio Nord, kanske från Radio Syd eller från Närradion då, de, de första åren här tänker. Massa massa föreningar som fanns och som försvann sen. Har ni inspelningar så kontakta oss. Eh, utan mycket besvär här med med stormar och elände här och isbildningar. Lagarna eh, skärptes. Bret Warnest Wadner ställdes inför rätta domstol fem gånger för brott mot radiolagen. Henning Sjöström försvarade henne. Tre månaders fängelse för olagat innehav av radiosändare. Eh på kvinnofängelset i Hinserbärg blev Brit Bader fånge nummer 516. En protestlista med 130 000 skolska namnunderskrifter skickades till den svenska regeringen utan resultat. Trots domar och avskedat fängelsestra fortsatte Radio Syd sina sändningar på internationellt vatten i Öresund. Hösten 65 påbörjas parallellt med radiosändningarna också tv-sändningar på UHF-bandet Kanal 41 TV Syd. På julafton 65 kan man se Brett Vane tillsammans med Örning Sjöström skicka hälsningar och öppna julpaket i en direktsändning från fartyget ute i Öresund. Detta trots att hon bara några dagar tidigare i en andra dom döms att nu avkänna tre månaders svängelsett. Nu är slutet dock nära. Eh men det spanska ansökan från Bliet vanne på Rode Syd till dåvarande kommunikationsminister Olof Palme avslås. Olof Palmes motivering till avslaget var citat: "Man måste ju följa spelreglerna", sluts citat. Den 19, 19 januari 1966 är det så definitivt slut. Och den svåra issituationen gör att fartyget lätta ranka för att aldrig mer återkomma till svenskt vatten. Och den nya radolagen som skulle träda i kraft under 1966 gjorde det helt omöjligt att fortsätta. Och eh Raducyds mångåriga historia kan inte skrivas på några få rader. Britt Wadner planerade att under början av 80-talet ge ut en bok om raducyd men detta förverkligades aldrig. Istället blev det Fredrik Carén, journalist och dottersson till Britt Wadner som långt senare 1999 kom att ge ut en mycket omfattande bok om sin mormor Britt Wadners liv om pirat ödrottningen. I en annan bok med inriktning på Radio Syd skrev taktiken Lennart Christianssons Sicket himla liv. Eh, seritna 70 så fanns Radio Syd som en landbaserad station i Gambia och drevs vidare av dotten eller rättare sagt fanns i en storm 21 föll antennmasten till marken och sendästorade syd var det tyst. Om Britt Wade själv avled i Båstad i mars 87. Och eh Olof Palme eh bekämpade tanken på kommersialiseringen av den svenska radion och eh, televisionen. Men det blev ju senare så. Ni vet ju själv hur det låter. Tack och lov har man ju internet istället. Faktiskt istället för. Nu är det radionreklam. Ska man titta på dumma burken så blir det ju bara hela tiden man får hoppa. När reklamen kommer får man hoppa till nästa kanyl. Och nästa kanal. Kurt Lundgren hade en väldigt häftig blogg faktiskt. Men han avled. Men han avled. Men bloggen ligger kvar. Och han skrev väldigt bra faktiskt också. Katle Angrien eh skrev ett brev faktiskt. Eh han är alltså död. Eh betald Westerbergs oanständiga lön i Röda korset 1,5 miljoner. Och svaret kom faktiskt från Bengt Westerberg. Hur mycket är det vad jag kostar Röda korset per år? Jag är ordförande i Svenska Röda korset och vicepresident i Internationella Röda korset och Röda halvmånen. Federationen så kostar jag i avseende dessa bägge uppdrag. Min lön inklusive sociala avgifter uppgår till cirka 1 miljon kronor och övriga kostnader vilket i praktiken framförallt är resor till cirka en halv miljon kronor. Jag har inget pensionsavtal och tar inte ut några traktamenten. Jag får inte heller något avgångsfederlag om jag avgår eller blir avsatt. Den totala kostnaden är alltså 1,5 miljoner kronor per år. Vänliga hälsningar, Bengt Westerberg. Gisses, uh, han har inget avgångsfederlag, stackaren. Det måste Röda Korset se till att ändra på, skrev Kurt Lundgren. För han gick ju och dog här, gubben. Eh uh, Västerbergslön är rent oanständigt. Detta är ett hedersuppdrag. Han borde ha en medialön ungefär 24-25.000 i månaden. Eh uh, rattfull kvinna med 3 på prom promille som rammade en bred hög. Och uh, han hade någon tur heller. Han hade ingen tur kort. In det spelar inte på börsen här om dagen satsade jag på Eriksson 1000lappar då gick börsen ner med 4%. Jag har aldrig vunnit på lotto, bingo, penninglott, tips, skraplotter, någonting annat. En gång så hade Lions lotter på torget. Eh, uh, ja. Eh, lustige gubben det där faktiskt var det ju Kurt Lundgren på Öland. Så mådde en blogg. Och där finns fortfarande kvar. Jag har sett hans dödsannons faktiskt. Eh och eh Henrik Alexandersson har en underbar betraktelse över Sveriges radiohuset på sin blogg idag. Man har ju fått invasion av råttor också på Sveriges radio och det avslöjas också att det är så nedslitet va. För det regnar in i delar utav huset där. Jag var ju där 75 faktiskt och Norpa en hel del rullband som låg i en garderob eller i någon, i någon rum där, det fick man nog inte ta. Satt också i ett bås där man kunde lägga in olika häftiga ljudeffekter, det var bara att välja järnvägsbommar som blingar och kyrkklockor bilar som tutar och alla möjliga bakgrundsljud, folk som applåderar och så vidare. Det var bara inlagt, det var bara att trycka på knappar där och mixa in. Man såg Alicia Lundberg också i en radiostudie bakom glasrutan, det var 1975. Och eh, kamraten heter Janne Lindström Han är idag redaktör För eh, Rapport Faktiskt En del som kommer upp sig Själv är jag ju pensionär Välkommen till Radio Folkbildarna Det fria svenskarnas radioprogram Som sänder från slagfälten Och om mångkulturen för linjer Folkbildarna förfektar den kollektiva viljan Att överleva som ett folk Och kunskap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 Vi där en ödesgemenskap och blodsfemenskap sprungen ur vår gemensamma historia. Var pulserande hjärtslag ledsagade våra förfäder genom tidsåldrar och formade oss till vad vi är idag. Och det är en passionerad kärlek till nordens folk. Ännu en unionslands pojke mördades av ett främlingsgäng på Näs som har haft dåter på oss sedan För många av de unga främlingarna tycker svenskarna att produktivitet i ögonen. Och andra generationens invandrare som stärker sin självkänsla genom rån och förnedring av svenska ungdomar är mer benägna att döda hönan nu än att fortsätta att samla in dess guldägg. Radio Folkbilden undersöker sammanhanget mellan hur massmedia hanterar det svenskbejantliga våldet, jantelagens innympade innebörd och ett historiskt exempel på propaganda- som använt för att få oss att acceptera främlingsvälde. Men först några korta strandhuggt. Johan av Donner, ansvarig utgivare för den antirassistiska och regimtrogna sajten Quick Response har häktats. Quick Response kan bäst beskrivas som skandaltidningen Expos knäppa kusin.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 bitade vi köptes på fri fot mina förundersökningar fortsatte och kunde därmed sätta ut sin sjörungslägenhet på Östermalm till källning med utgångspriset 15 miljoner kronor. Lägenheten såldes den 15 juni men avdoner häktades den 17 juni på sannolika själ misstänkt för grovt bedrägeri och grovt otrosbehav mot huvudman eftersom det kunde misstänkas att han skulle ta pengarna och fly landet. Som en knall visade sig nu också att en filosofikandidatexamen från Stockholms universitet som djävulen av Donner använt sig sitt CV är en bluff. Stockholms universitet meddelat att av Donner vissligen var inskriven 1979. Men några poäng tog han aldrig. Istället tros av Donner ha kopierat någon annans examensbevis och ändrat det till sin favör med hjälp av Tipp-Ex och en skrivmaskin. Tyvärr visar tidigare erfarenheter att för varje antirasist som fängslas eller som avs rings som bluffmakare kommer det till någon ny skrupenfigur opportunist.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 då det visade sig att Kriminalkanalens redaktör Daniel Alsén själv var dömd för vapenbrott år 2008, då han innehaft en pistol utan licens. Straffet blev 22 800 kronor i dagspöter. Kriminalkanalens program misstänkt var ett riktigt lågvattenmärke, även om man räknade med TV4-standard, och försökte sig på det urgamla tricket att utmåna den politiska oppositionen som kriminell.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 Den kanadensiske judiske och neokonservative författaren Ezra Levant avslöjar i sin senaste bok Shake Down att Canadas omtalade och hårt kritiserade hatbrottslag från 1971 judiskt politiskt möjlig genom infiltration och provokationer. 1965 anlitade gruppen Judisk kanadensiska kongressen därför detta polisen Jon Garrett att infiltrera det mikroskopiska partiet Canadian Nazi Party. Partiet fick stor uppmärksamhet i media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 I Kanada har hatbrottslagen använts vid ett antal tillfällen för att tysta oppositionella. Det var hatbrottslagen som gjorde det möjligt att utvisa historierevisionisten Ernst Sundell till Tyskland 2005. Trots att han levt ett klammerfritt liv i Kanada i nästan 50 år. Det vill säga förutav sina åsikter och historiska händelser.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 och de allt rovare misshandlarna som ofta ger intryck av att vara helt oprovocerade eller rättare sagt betecknas som oprovocerade eftersom sanningen har klassificerat som hets mot folkgrupp ett högprioriterat brott som kan resultera i 4 års fängelse. Situationen blir dessutom än mer skrämmande eftersom föräldragenerationen och makten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 att skapa förståelse och att ge ungdomarna goda förebilder. Till exempel regiarristen Danilo Danja Henrikes. Nissbruken så fick en klapp på axeln av 40 timmars ungdomstjänst när han tillsammans med sina kamrater mördade 17-årige Daniel Bretström. Där har vi en etablissemangets guldgosse, en hyvens kille, en förebild.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 kommer så mesiga. För många av de unga främlingarna stickar svenskarnas produktivitet i ögonen och andra generationens invandrare som stärkt sin självkänsla genom rån och förnedringen av de svenska ungdomarna är mer benägna att döda höna nu än att fortsätta samla in deras guldägg. En av främlingarna berättar om vad han njuter särskilt mycket av.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 och kallad en stores besinningslösa våld. Det var ingen lätt uppgift insåg snart den erkände folkdiktaren som fått uppdraget. Han beslöt då att utforma en propagandaskrift kallad Helgiand, vilket betyder frälsaren, med Jesus som huvudperson, skriven på grundval av de fyra evangelierna och författad på samma sätt som andra forngermanska diktverk. välser en inledning som är att vi möter de tre visemännen på sin väg till Betlehem vistas de hos kung Herodes och blir där tillfrågade om anledningen till resan. Eh ja, vi hinner inte mer. Vi får lämna över nu till Geor Lindberg och jag Gunnar Andersson tackar för mig. Jag återkommer nästa månad med två program igen. Tack ska ni ha. I alla visor och all poesi Förälskar man sig om våren Ett litet undantag jag ville bli Om bara nu nån förstår en Skulle man inte för att det är höst Följa sin innersta röst Nu ska vi upp, upp, upp Upp på den gryende kärlekens topp Kom, kom, kom bara med mig og skyll inte på några om, om. Om, visst, er du kär, kär, kär? Vill du mig någots, så har du mig här, här, här. Din, din, din vilja vara och bli om du bara blir min, min, min. Vägen till paradiset är krokig och lång, men du ska se. Mà, där ovan molnen är er, Aldrig i himlen som här Där är den blå, blå, blå Evig, dock alltid, ja, kom bort oss gå, gå, gå Hopp, oh, oh, hopp, oh, oh, hopp oh, på den gryende kärleken Svindlande topp, topp, topp ja, så har det tjatats om att viska upp av herrar Sylvain och Steven. Men vän den rosa vänt han säger stopp och blandar den nya given. Börspapperna som gått upp i New York plötsligt har tappat sin ork. Nu ska de ner, ner, ner. Morgan han ligger på knäna och ber, ber, ber. Chip, chip, pan de hos han messats en gör kli. Klik,link. Här ennner grem, grem, grem, Han stor på hossnyel stad i ga ben Ven, ve. Klunk, Kklunk, Kklu han bok de han har postsbarka bonk. bonk bonk när han netfred på sy gandan syns vi masinlockar han fram. At le gall han si statids Han holler tal Tal, tal Hektor van leden sin piedestal Stastal He leer, leer, He gör her allen dig engam de han die leer, Godafton mina damer och herrar, lyssnar till ett program för kulturföreningen Jallarhornet och vi har den 12 september 2009 och vi har 16 grader temperatur och 1014 hektopascal i vita barometern och så. Och vi ska väl öppna telefonbäck till det gäller strax här också och så. Det är grått höstväder och det är inte speciellt roligt och det blir en mörk framtid nu när man inte får köpa vanliga glödlampor utan ska vara de här låga energilamporna. Jag tror inte de är så bra heller för ögonen, det där blåa ljuset, som många utav dem har och så. Och, och 100 wattlampor verkar inte finnas alls nu längre och 75 watts är sämre. Så de verkar ha tagits bort nu. De säljs väl ut de inliggande lagerna i affärerna och så. Och, då, men, och så små de kommer väl de andra 60 och 40 att försvinna också men det verkar ju ta ett tag nu för att den ska säljas ut i befintliga lager. Det är tråkigt det här att man ska få bestämma sig själv om man ska ha för glödlampor i framtiden. Sen så det som är problem, jag ser dåligt behöver ha kunna få ta på 100-watts lampor, det blir alltså blir sån och skaffa en annan sorts armatur för att det finns inte vad vet någon direkt ersättning för en 100-watts vanlig glödlampa, miljöenergilampa och då är ju det krångligt med att ta så lång tid innan den får följ ljusstyrka efter man har tänt det och så vidare. Vi öppnar en telefonväktori här på 81210, önskar jag radion på. Nu ska vi se strax. Bara koppla upp det här. Hallå? Mm, hej Sanjeur. Ja, hej. Jo, men det där kanske kan gå att lösas genom att du får någon slags dispens då, att ansöka hos en myndighet då som är följt ut av då det ja, måste det. Jag väl ta is om från utlandet fint vetar så finns det grudar om fabriker i Sverige kvar heller. Mm. Och det blir väl dyrt och tällvång tid och och så vidare. Jag kan ja, inte få köpa den medicinen. Jag behöver det blir väl väl allting. Jo. Men att det, det kanske finns stora lager fortfarande som äh, håller Ja, jag ska prata med min elektriker. Jag känner dem så kan jag ta hemåt med. Jo. Ja. Men faktiskt jag ska överha det jag kan inte sluta med de vanliga lamporna. Nej. Alltså det är så på på på på på tåget för dig just att du du du är nästan ja med andra beroende av de de är traditionella glödlamporna. Ja, annars måste det ju ha annan typ av armaturer och andra sorters lampor man ska försöka med mm. vanliga lyser eller eller några större halogenlampor eller någonting. Eller man kan sätta många här små här i en lampor i när var hur det, det man ska göra. Ja, det var ju det de gjorde då i kommunisterna, de det är ju då många lampor men det blev ju också en dyr ja, en räkning. Man ska ha 15 fast tramper och ja. så ses som de hade kontroll över hur hyresästrarna gjorde av de här själva husledarna som bland annat gick och läste av elmätare i Ringelbundet lysrör då om du skulle börja montera det då lysrör. Det ja, det är ju det bättre är i alla fall än de har lågenergilamporna för då kan ju finklare få större ljusstyrkor och ja. men de där massurerna de är ju kosta i pengar och och jobbiga att sätta upp och så vidare. Men det det kan ju ändå gå att få tag på för det finns ju lysrör som har eh äh, fina ljusvärg också i bär vit lyx och sånt där men ja. de är ju dyrare än de andra. Sen finns det ju lampa jag vet ju inte om, eh, fortfarande har eh, det såfars för många år sedan som du har beskrivit att eh, lampel då som eh, dödlar mik dödar mikroorganismer. Ja, det är ultrabionetta lyxor som oh, eh, släpper det. sånt där ultra ultraviolett ljus fast det ska man inte bestråla huden för mycket med då men jamen du det används ju, ju mycket för i fall i operationssalar och ja. så vidare. Eh du vet för att eh, desinficera eh ytor och luft allt. Det var ju fantastiskt då om det hade en effekt på på på dessa organismer så småsjöer då kanske infektioner och så. Ja ju bäst effektivt så vad vet jag inte men det fanns ju såna där som ja. så ut visar den här gensidiga de går ju nästan osynligt så då Varnade ju där i katalogerna för att man ska inte befinna sig för länge där det är. Ja, det... Utan de de ska vara tända lokala St. Thomasa så, så sä. Mm. Ja, jag vet att du har ju jag vet inte om din fungerar men du har ju haft den igår alla fall tidigare har du berättat. Ja, men det är ju en annan sak. Det är en Tesla transformator bara. Det är en liksak kan man säga. Ja. Är det... ja. det är det. Ja ja ja man under vad för orsaker var det att att det blir, blir det blir en sån pass eh, alltså att att de byter ut och då, då till de här andra lampor då att eh, samhället då Ja ska tvinga på folk vissa saker att att spara energi mm. man ska kunna välja själv om man vill köpa en vanlig glödlampa eller om man ska ha mm. lågenergilampor som det har varit hittills alltså det har alltid maskande tvinga folk hemma så inte ska finnas som får tag på. Mm. Men det är ju fel för vissa människor kan ha fotproblem i ögon och så vidare. I vissa fall nästan låter det som ett kontrollbehov för av någon myndighet eller olika Ja, just och det statistik på eller då vill ha kontroll på vad folk använder och Ja, fast den det det är väl svårt att genomföra nu för hur fortare i fler nya lägenheter de bygger installerar elspisar, mm. kyl och frys så går elförbrukningen upp så mycket så det går inte att kontrollera så mycket till eh dem lamporna utan det det blir då får väl okay. hålla på statistiken av försäljningen då. Men då ger då kvarstår ju frågan då vad, vad är alternativet då alltså det lägenhet måste väl finnas fortfarande ju. Ja, gaspisar igen som ja, förut, förut. Och, och och det och när en kyl och frys som är väldigt bra på äh, särskilt effektiva maskiner inbyggda som drar lite ström ja, förr minst då att äh Att det gick ju att driva eh, vanliga frys och kyl med eh, gasoltub alltså. Ja, det har ju funnits gasdrivet i eh, ja. kylskåpen. Det är väl ganska dyrt att driva det, man, det och, och, och, och det, det finns väl vissa risker då naturligtvis. Jaha. Ja, ja. det har väl hämtat en del saker i kolonistugor och annat och sommarställen som har haft sådana där och husvagnar och annat. Och det är inte så bra om det läcker i kylskåpen. Gas men, men, ju, gasol var där singa sål det är inte man kan säga det ens sånt ja, men ju om man tänker tillbaks då när det var mycket gasol i lägenheter och, och att det inte hände mer olyckor än vad det har gjort alltså folk, Nej, men man hade ju dit skötte det där väl Det var inte det. gasol utan det var ju vanligt ljusgas som äh, tillverkades på gasverk där först utav stenkoll och sen en, en modernare ja. anläggning där man började läst bensin så som med bensin blir så dyrt så. Ja. Det det blir problem med gasverket. Ja, men samtidigt då som du Men nu är det naturgas som kan komma så. Mm. Det där värmer och det väl det kan vara i alla fall åtminstone värma då. Ja, men jag har inte råd att betala 150 eller 190.000 för att borra så skulle det kosta. Ja. Mm. Alla grannar har gjort det, det är bara jag smutar åt. Men det kanske är seriösa i loppet då lönar det Ja, fast den där den kompressorn också som pumpar upp där men den drar ju mycket ström. Jaha. Ja, det är så mycket nytt som händer där som man vet ju inte av. Men samtidigt ju ja, att elda kol för kol är väl ingen lösning heller riktigt. Det ju... Nej, det blir av gas ut där, du vet då försyffning och, och ja. en. Det är det... övergödning. Ja, det så här bidrar väl till det och och alla Det blir som en mängd gaser om man eldar kol. Och rök och grejer, det vet ju. <laughs> jag har hört talas om att de som typ som du bor och villar då att det finns något som heter, nu ska jag se om, om det ser ut per, Hatch eller Pearls, slags eh, Ja, pearls. pellets, men det är väl ihoppressade sågspån bara, det är ja, tre. Det, det och då måste det gå åt väldigt mycket också då för att eh, trä brinner ju fort. Och det, det är inte så kul med att ha en älslåga huset och så vidare och och det har ju hänt olyckor med det, det här brunnet i, i Pelleslagret och så där. Ja. Det det. Och det händer otäcka olyckor så här brunnet på sånt. Och ja. ja, vi har ja, jag jag vill skulle ju vilja ha någon form av, av allting så här elmig en, en liten kärnreaktor som en ubåt där ja. Det skulle jag inte vara rätt för Det kommer det ju att bygge genomföra är blir en praktisk en sån och miniatyr då till vindor och till och med hyreshus då. Och... Ja, just men där skulle man väl kunna driva dieselgenerator med etanol. Det tar såna här etanol, marina aggregat och och göra dem omställbara så tycker jag kanske med etanol och sen så man bara bevar generator det är säkert timsingen gäller hon själv vaknar så sen där. Eh måste hade... komma attstå någon på att ansa vem som är här. Nej. No, yes. Vi hade ju en disk på natssidan för ett antal sex år sedan då att att ordentligen skulle bli bill. Nu vet jag alltså såna här ångelok Det var en maskiner som drevs av en meter tablett kallades det var. Ja, en maskin det det är en, en stor kanske som är som är kanske en 10. Ja, du meter. förstår det ju det skulle bli. Alltså, det det det, alltså, det är ju där frågan är om det ja. ska lönas det var. Ja, men det går inte beta tabletter måste ju femstella innehåll väl också någon form av etanol eller sprit. Det är talsprit, ja talsprit och, och då för går det för tillväxt det går åt mycket sprit också. Ja. Och det eh det angår sen det tjänas på kål det blir vilken kHLN och slagg och grejer kraft då det bygga ut den maximalt och, och och nyttja vinden och vågkraften Ja ja vågkraften den finns det men när den inte blåser så så är nästan ett sånt kraftverk stilla Ja det är det, det är Ja det är ju det. problemet så går med så olika bland stormsår så, så fruktas för att det är risk att det kan blåsa sönder ja. och sen det här Det senaste de bygger nu är Ville bland annat, och även hyreshus då. Eh, eh, Sådana här solcells eh, på taket, va? Jaa. Som... Eh, Det, det har de ju kommit ganska långt. Ja, men hur får man, man bort vet. hur får man bort snö som lägger sig över på på? Det är ju det, det, just det, rent praktiskt. Och syns. Ja, ja, precis. Och sen när det, det grått väder så blir det ingen solvadd sig. Ljuset mm. som man mäter med en exponering smetare en sån här dag är bara bråkdel utav när det är solljus på <laughs> sommaren. Och, och utveckla nytt någon någon no, no, batterier då som har en kapacitet som är ännu bättre än vad dagen ser då i stora eh, Någon batteridrift då? Någon ja de måste ju laddas någon gång annars har de förbrukats i batteriet. Ja. Du vet hur dyra ficklansbatterier är i och hur fort ja. de gick åt. Det kommer jag ihåg när jag var liten då var de ännu sämre. Det fanns ju inga alkalinebatterier utan det var ju ja, det var salmjack det. som gällde. Du vet sådana här salmjackbatterier. Eller det var ju oss fast den som hette klor-magnesiumbatterier. Det var, klo klor ja. Ja, de är... var ju Pörtrix hette de. Jag köpte ju upp med du vet de här nypressade gamla Ors Klassolts katalogerna då fast det är ju nytt tryckt och men ja. det är som originalet och fast det är nytt tryckt. Där finns det mer om det där du pratar om alltså. Ja, du har ju ficklampsbatterier ja. på 4,5 volt ja. och så var en halv volt stavbatterier så var det malla ja. sorten och så var det stora batterier på 1,5 volts ringledsbatterier. Ja. Men jag kan massa ström i, som räcker till driva ringledning i årtal. O stora det för det driva telefon telefoner och att med telefonbatterier här tillverkas också stora fykan. Det finns ju då ett parti då de här natur de här Björslavs partide där som är med vad heter de där eh naturpartiet vad heter Björslavs och Vetterstrand, vad heter det? Ja, jag vet inte, jag är inte alls intresserad. Ja, nej, det, är men... det som jag har varit väldigt intresserad över nu är att jag har kommit igång en massa ambatörsändare ja. i Holland som sänder musik och gör radioprogram på, längst upp emellan, vågar jag ha hört en fem olika där ja. i Holland och den starkaste satan var på fem kilowatt, den hörs verkligen bra här. Ja. Den sändaren hade byggt själv en holländare. Volvo det, det natt sen snart. Ja på natten är hur lång är långvägen när skogen och ja. använder så gamla känsliga rör mottagare så så in dem starkt då fint. Ja, vad roligt att det. Vad är det för musik då? Är det är blandat då. Är det... Ja, rockmusik och och, och, och sen det där, eh holländsk regnmusik men mycket mer gammal radio nordmusik chat med härligt. Alltså ja, det var Bra det luktar burgermusik i allt. Ja. Det är sån här skivsamlare som samlat in skivor. Ja det det det låter ju fantastiskt alltså. Ja ja jag vet det, det finns ju lite såna här sändare på 60 12 men de försvann igen. de var tydligen för bilderna. Eh ja. rätt fort i framländska stationer och allt möjligt. Ja allt. men de försvann det bara efter några månader. Att ja, de måste att Det var ju ett parti som var ju verkligen, de jobbade ju verkligen för, det var ju det här Folkpartiet, de ville ju ha ju då. Ja, det gjorde de ju. Ja, men nu vet jag inte hur det är nu, men då var det så. Ja, det var ju Bertil Olin ja. som var intresserad av att Radio ja. Nord skulle få fortsätta Radio Syd och hela det här. Och det finns ju till och med radiotekniker som har sagt att de tror att Palme mördades för att han stoppar Radio Nord. De var ja, så ja. förbannade vissa tekniker på just ja. detta. Ja, eller Radio Syd och det fanns ju, det, det skulle bli fler stationer som var på väg om om de hade fått fortsätta. Ja, just det. Radio Syd. Och det var det som kostade en massa pengar och i Värtan. Ja, mm. oh, det var ju förr. Men vi har väl inte något, ja, no. finns det något, typ det här, det, vad hette det här sista vi hade på 70-talet? Låder Lux, det Luxemburg? Ja, den fanns ju, RTL Radio där. Det var ju riktig äntla också ja. va? Ja. Ja lite så där radio na order musik. Ja, det de de fanns redan på 50-talet och men det var ganska liten sändare, allra först på en kilowatt när hördes det här, i alla fall. Nej, men det var faktiskt. Nej, men det är mycket som behövs lösas som man det där med energin och så där och, och solen energi kanske, jag vet inte. Man... Ja nåt måste ju, oljan ta ju slut förr lite senare. Ja, start måste vi väl släppa in en annan lyssnare här och klockan går. Ja, vi får göra så då. Ja, jag ska tacka lite grann. Tack för årdan. Ja, hej. Hej. Ja, nu är det öppet här bot 1300. För tiden den går så man måste typ passa på. Och 1300 när man vill ligga på en lite miss i käll över karriär igen. Ja. Ja, och det kanske det kommer igen. Nu ska jag se när kommer en signal. Hallå, jag går med dig, går med dig. En Steve Jon, det här är Lennart som ringer. Ja, tjener, jag kom in just då är han avslutade Gunnar sitt inslag där från de där kassetterna men jag hörde nu Peter Ingdén in. och kan det bli gott liv och gott hopp förmodade? Ja, det verkar ju så som ja. man hade. Och Anton ni tog upp till de, de lamporna. Jag tycker det är bedrövligt att att tvinga folk att de ska ja. använda vissa varor och så vidare och som är sämre och jag tror det är sämre för fåglarna med sånt där blått lys, ljus där ljuset så. Jag var ju på eh en butik en snabbköp där uppe vid Fröminggatan sen Kärigsgatan farbör där det klippet som ni kallar det för och eh, inhandlar du här jag, jag, jag hamstrar lite så jag har lite lampor eh jag köpte en del eh, ja det är de äh, behöver i alla fall äh, de starkare 7500 140 40 wattar då så några så att 60 wattar det var så att jag har det där jo jag tänkte ta upp en annan sak här som är intressant alltså politikerna mörkar om pensionerna Det är ju så att DN har tagit upp det där och massa pensionärer är nu helt stort förbannade va. Ja, vad ska de göra han om de man Vetstående ja. PRO, TTRO och andra pensionärsorganisationer demonstrerar varje onsdag alltså fram till valet 2010 ner vid Mynttorget där närheten står där då. Så här skriver man i DN på Ekonomin, DN Ekonomi då alltså eller DN ser det är en utskrift ifrån ett upplagan bland annat det här tillbaka på plus först om 5 år mer än 1 miljon svenska pensionärer får sänkt pension de närmaste åren. Först 2015 får de lika många kronor på kontot som i år och det kommer dröja ännu längre innan pensionspengarna räcker till lika mycket som nu. När det stod klart att pensionärerna skulle Pensionen skulle sänkas kraftigt valåret 20 eh 2010 försökte regeringen hitta ett sätt att mörka sänkningen sänkningen beror på att bromsen den automatiska balansbalanceringen i pensionssystemet så till. I slutet av april enades regeringspartierna och socialdemokraterna i pensionsgruppen om ett förslag. I korthet går förslaget ut på att pensionerna sänks mindre 2010, men också att de höjs mindre framöver att AP-fonderna väntas ha tagit igen en del av pengarna där de förlorat i börsfrasen. Ja. Pensionärernas inkomstutveckling blir alltså jämnare än dagens regler men förslaget hindrar inte att pensionerna sänks. Pensionspensionärsgruppernas Pelle pensionsgruppens förslag kommer högst sannolikt att rösta sig igenom i riksdagen beslutet där uppdelat i två delar varav den ena delen röstas igenom i början av juni och den andra under hösten och så vidare. Det jag tycker det är skandal alltså man kan säga det att det är cirka hun det är cirka 140.000 pensionärer eh som inte har någon inkomst eller till Nej, jag har pension. ju så då pension. Ja, du berör alltså de berörs inte va, men eh, sänk alltså berörs inte av alla sänkningar, men därför att deras pension inte påverkas av bromsarna. Men för 640.000 pensionärer som får del av sin pension eh och Och som garantipension får sänkningens begränsa betydelse, det finns flera orsaker till det och så vidare. Det här är en jävla skandal alltså rent ut sagt va? Ja men så dålig pension som jag har för dem, det lyblar ju ja. mig att ta ut pensionen, nu får jag prata färdigt. Pensionen som förtidspension tidigare för de vill inte ordna arbete åt mig och det skrev jag naturligtvis på utan veta att det ska bli nedsatt i all framtid det är så att FF kan ju se hur uppe han som nu så det är ju inte klokt då. och och sen jag säger någonting det skulle ha haft en, en pensionsförsäkring för länge sen och oh, ingen sen. Jag hade fänga ja. pengar för mig eh, när jag var ung. Det är ju grejen är ju den att många exempel vi ska kan ta som ett exempel att det Många låginkomsttagare genom åren som har jobbat hårt och så vidare de har haft så låg lön så att de har inte kunnat spara låg och många har inte haft råd och tillräckliga medel för att ta en pensionsförsäkring och så vidare va. Och sen har man invagat sin trygghet tidigare i det gamla AP-systemet var att det eh, att det skulle eh, först en realpension, en medalj, det var någon som hosarna hade som barnaförsvar. Gärna en medalj men först en realpension så heter det. Men grejen är ju det att Det finns något som heter en försörjningsstöd va? Ja, det känner du till. Nu är det så ordnat förstår du fiffigt va? Det var en man som ringer in till Ring P1. Är mycket klok man som tog upp där med äldre försörjningsstödet för utlänningar som kommer hit som tar i, kanske hit sina gamla föräldrar och så vidare. Ja, jag har ju inga som väntas kan... gåra. Jag kan få prata till punkt då. Och som inte har jobbat en enda dag i produktionen här i Sverige och de får en garanti pension på 10.500 kr i månaden. Det är mycket det är mycket mer än eller det är mer än vad många Eh fattiga pensionärer har i pension va så. Ja, jag har ju runt innan och drar snett bara 6000 ja, i månaden. Ja, där ser du. Mm. Alltså du kan tänka att det kommer hit utländningar som inte har jobbat en enda dag i produktionen eller gjort något handtag i Sverige och får ett eller försörjningsstöd på 10.500 kr i månaden. Vilken orättvisa, det är en skam. Det var också en ekonom som skrev Dongens nyheter om att dessa fattiga pensionärer då som man kallar dem för som har så pass låg pensionsinkomst alltså skulle man kunna göra genom en reform att deras pension höjdes med minst 1000 kronor i månaden. Det skulle kosta ett antal miljarder men det skulle förbättra deras livskvalitet. Exempelvis din livskvalitet om du fick 1000 mer kronor mer rent eller 2000 kronor mer Ja framförallt det är ju nu också att jag måste ju gå hos läkare ja, eh, jag blir mer och mer panikslagen att ingen läkare vill hjälpa mig. Jag måste ju söka någon specialister och grejer för att jag plågas utan att den mår så dåligt Ja visst, tacka fan för det, det är ju ett helvete det Jag förstår det att du har det väldigt problematiskt, men just vad säger du om det här då, att det ska vara ett äldre att det här med utlänningar som kommer som inte varit jobbat i Sverige eller bott i Sverige får inget ett äldreförsörjningsstöd på 10 000 500. Ja det, det förstår jag inte du Det är ju den att... värsta alltså att då, det finns pensionärer, jag hörde talas om en äldre kvinna som, som ungefär hade 6 000 i pensionen månaden va Det är jättesvårt att leva Ja, det. är det inte det? Jo jo jo men det, det är ju det de drar i skatt och sen är det ju det ja, då... att det, ja. äh, värmen kostar ju för mycket för mig. Det är ja, därför visst, jag ska visst, ha Teget det... Kasper kan någon slag. Ja, visst visst. Jag, det jag det är kommentar Robert har där över men här annars. Ja, det är uppror bland pensionärerna alltså de de skriver också här att de mörkar om pensionen och de sen snor till och det förändringar i pensionssystemet. Det kommer bli mycket oro tack vare det här. Eh jo stormar det många pensionärer har det så dåligt va det... Ja just då att det det, det syns att sen så kan du flytta utomlands för att jag lider ju lite det här att jag inte få tagen av läkare som vi om med fallet för 70 år ska ens att när man blir 70 år ska man inte ha medicinsk hjälp längre Nej. det verkar ju vara så Det vet grejen var min här man som ringde in, det ring Pet och så man kan ringa det varje morgon det där programmet vid Alvaered vid 20:09 till klockan 10.00. Han ringer in och påtalar det där om görs det eller försörjningsstödet att utlåningen då får 10.500 kr i månaden. Och det tyckte ju hon själv hon med om programledaren där att det var ju tokigt va. Men det var ingen som ringde in sen och polemiserade mot detta va. Du var en väl jävligt tyst va men om någon ringer in och talar om invandringen är för stor i volym och så vidare att det kommer hit för mycket folk och så där blir det ett jävla rå man skriva men i det här fallet var det så komprometterande så ingen ringde in invandade rätt karl och han har rätt och det är en stor orättvisa det vill jag vill jag säga vet du va Mot dig och andra, andra löntagare och pensionärer. Det ja, det. Och det värsta är ju mina nerver ska hålla. När ja. sig, både att det är sjuk och att det är fattig pengar. Och, och allt det är en projekt där jag inte kan genomföra för att det är så dåligt. Jag hörde programmet idag. Ja. Sverigedemokraterna tycker det var bra. Det var han Jonas där han talade just om det här med kyrkovalet och allt det här. Och sen hans dialektik där. Alltså det han ville komma till sakkunskap om. Han förklarade väldigt bra. Det var väldigt bra program. Och jag tänkte på en sak i Norge brukar man säga så här att röst ser du rött så ska du rösta blått. Ser man rött i Sverige då ska man rösta antingen på SD eller Nationaldemokraterna. <laughs> jo då. Ja, fast sen man, man är ju så här maktlös, man kan inte göra någonting en liten liten som man Men du har ju en röst sen att lägga när det blir val, vet du. Då ja, man... men kyrkan jag är ju inte troende. Nej, det är klart det, om man inte det blir kanske inte medlem i stats kyrkan då. Jo, det, det är ju fortfarande, men den ska du ja. ta bort egentligen för att ja, koste dig pengar. Det är ja. också med, jag har också funderat på att gå ur den här. Och där. särskilt också som mig, jag, jag tror inte på den här Bibeln, det är så mycket saker som jag avslöjer ja. som osanning. Ja, det är det, det. Men det var intressant att höra det där idag som de, de diskuterade där i i sitt första radio-SD. Jag tycker det var bra polemik där alltså de, de tog de hade en bra dialektik som man säger pekade på. Men jag har läst det här nu i alla fall. Jag ska inte gå så ingående om det här med politikerna mörkar de pensionerna, men det är i alla fall när bromsen slår till och pensionärerna kommer få betydligt sämre alltså. Ja, felet i att jag inte kom till Amerika för länge sedan att min mors när jag var 10 år sen. Nej, jag vill jag vill inte flytta till Amerika. Jag skulle ha tagit schill smessa åt pappa med. Mm dessutom har man hört från Moderaterna, 12 tydligen hört så alltså att den så kallade egenavgiften som nu ligger på 1800 kr borde förhöjas till 5000 per år så att pensionärerna nu säger där ovanförskapet alltså de tålar det utanförskap men är det något som har skapat motsättningar i Sverige idag så är det det här att Det finns över en miljon pensionärer va och de anser sig ofördelade för det är inte rättvist att du och jag och andra pensionärer ska betala högre skatt än löntagarna va. Vi har också varit i produktionen i många ja. år eller hur? Vi får betala en särskild skatt högre straffas för att man blir äldre och blir pensionär. Det är det som är sanningen. Ja, och sen att man inte får sjukvård, du vet man kan inte detta sen om ja. man är dålig och mår illa och, ja. och varför man inte reder ut därför jag är morse dåligt det, att så att det var en blodsyks medicin ja, sen 12 och, och och när det läste om den, den risker också att man ja. kan få diabetes utan att jag har aldrig tagit någon aftonadnio om det i förväg hade inte någon fant man tror att det är så bra i Sverige att det är rena paradiset jag har en bekant han talar med en en person som man känner i söder söderängland i söderängland om därmed pensionärerna betalade mer skatten Att det fanns särskilt skatt för pensionärer och särskilt för löntagare. Han trodde inte i sina öron när han hörde det där. Han trodde Nej. att han skojar med att kan det verkligen förekomma... Så här hade han svarat honom. Menar du det? Kan det verkligen förekomma i Sverige? Det är ni som har det så bra och det är så rättvist och det är så progressivt och bra. Du då svara han så här, du ska bara veta hur verkligheten är i det här landet. Ja. Hur korrupta har blivit och, och och hur mycket motsättningar det finns, så mycket skit. Nu börjar klockan och blir ja, mycket. Ja, vi hörs du. Jag vill komma i alla fall fram om det här och tack för den där låten du spelade, den var rolig den där. Ja, det tyvärr det är snart slut snart timme. Hej. Mot 1-0, det här hinner ett samtal till som inte är för långt. Jag väntar bara så att det gäller riktigt samtal här. Åh oh, jag försöker. Hallå. Hejsan Svejsan. Hej. Jo jag skulle bara tala om att eh, engelska flottor har inte bara siktats ur vingen utan den ligger en förlagd på berga också ärs hemligaste och säkraste skyddsområde. Det blev förvånande över att engelska flottan ligger där nu. Ja, jag vet inte alls. Nej, det förstår jag. Det är därför jag talar om det nu att Ja, vi ska ju vara neutrala. Sverige har ju trupper under NATO befäl i Afghanistan och i Kosovo och på alla möjliga ställen nu. Ja, mig. jag tycker inte om krig. Jag hatar Nej. det. Ja, det är klart att det gör, det. men det är rätt intressant i alla fall. Jag vet inte om det var någon nyheter om det men att det ska lika brittiska soldater på på Berga alltså det tycker jag var förvånande. Aha. Men sen det här är alltid det här pratut om pensionärerna och de här fattigpensionärerna men det är ju ändå så. Och jag har pratat med Mark Abrahamsson eller heter det så här skrivit och haft om med den här Nils Eriksson Nix att man är fattigpensionär därför att man inte har betalat skatt. Ja, ja, men men inte kan du få arbete och kan man inte betala skatter? Ja, men det finns ingen i Sverige som har varit utan arbete om man Ja, har... men det tyvärr 20 år efter att mor hade det eh äh, arbetsförmedlingen vägrade hjälpa mig. Ja, men alltså det blir ju så att det om, och inte att, inte kunde fri... jag få inte kunde jag sätta igång en egen radestation heller Nej, för att här, Ja, men om man har om man är ja, arbetsförmåga, då måste man arbeta. Ja, men då ska man ju få det en arbetsförmedling ska fungera. Ja men det, det är ju inte genom alvesemelin det finns ju, de flesta arbeten som folk får det får de genom att de läser arbetsplatsannonser. Ja jag försökte men det fanns inte en chans det var ju det, jag sa att den kör kort och du alla mylar, ja, bla det är, bla. Det är just såna saker. Det och det kunde jag inte få för att eftersom fattig som jag var var inte då, att då, tänka på en pappa död att jag skulle få någon sån ja, uppgift. Jag har någon jag, bil jag kan inte. inte vad är hur en människa har det, det måste man, men överlag Jag tycker man ska tala om det att har är man så kallad fattig person här då har man inte arbetat. Och nu kan väl också inte tycker jag det kommer utlägningar hit. Ja, och det, så problem en... med med med mor som var hemma är var sjuk och och som sjukjes inte vill ha kvar ja, efter sjuvår är hobbar färdig vårdad. Det brottar om allt all... i allmänhet. Ja, men det var vad som hände här. Ja, det är möjligt men det kan inte jag ta spelningen till. Men det är just det att Och de kunde säga det också, att varenda gång när de talar om fattigpensionär så går de alltid ut om en nationalistparti och talar om att människor som har arbetat har gjort rätt för sig hela sitt liv. Men det har de ju inte gjort för då skulle de inte vara fattigpensionär. Och för den delen, särskilt i storstadsområdena så är det ju så de som idag är pensionärer som har arbetat och har köpt en, en fastighet, har haft med ett så här 100 i skatteavdrag. Idag är en villa i Stockholm värd 3 4 5 och uppåt miljoner kronor. Ja, om den är i gott snygg, men här har de ju sagt att det är så som det ser ut här hos mig alltså. Så att på så vis så är det ju faktiskt så att många pensionärer har det väldigt bra. Det är många gånger pensionär, ålderspensionär idag som har hälsa och lever ju faktiskt på en bättre standard än vad många ungdomar gör idag. Ja, men här är ju till ända inte får får hjälpa till leka och jag ska ja. här fryser du inte för att ja. Kan ja. Det inte kan släta över men så mycket att det blir varmt här. Ja, du får flytta in på ett äldreboende. Äh, ja, men det går inte med radiostationer allting. Du skulle man... bli galn. Och så här inte om jag till. skulle ta och göra rad norrsken dan klar jag ska försöka på något. Ja, du något sätt. bott i Amerika då hade du inte fått någon fördiktspansion. Nej men då hade jag haft en radio stationer som hade ja, tagit om och, vrigt, och, och dragit in pengar månad efter månad, år efter år och jag hade haft det väldigt roligt genom att jag kunde sitta här och spela musik på nätet. Tänk på, på det är att det finns nästan 50 miljoner amerikaner som saknar sjukförsäkring. Ja. Det är därför Obama har kommit till makten för att de hoppas att han ska göra någonting åt det. Så det är inte så roligt i andra länder heller. Nej men, men det är klart att det är bättre. Jag kan avsluta samtalet nu, tack och hej. Nej. Men så som jag har fått det, det, det hade väl aldrig pappa skulle döma om det. om man har något om det hade men blivit rädd. Hallå. Ja, hej, jag måste det är Lennart, jag måste svara på det här, som han ringde in. Ja, tid, jag har väl en liten tid kort att göra. Jag vill bara påtala för honom att det här gäller inte bara en viss grupp utav pensionärer som reagerar utan alla pensionärsorganisationerna de alltså det ges ibland svenska pensionärer hit till så illa riktas för att de betalar högre skatten än den som jobbar va och, och men i januari nästa år sänks pensionerna och då får vi räkna med ännu fler äldre pensionärer och sen gick han förbi där pratet om att eh äldreförsörjningsstorförutlänningar ligger så pass högt då så sägerna att de försöda sig själv för att de har inte betalat tillräckligt med skatt de här. Men det är kanske har varit låginkomsttagare som har varit underbetalda för det är nämligen så är i Sverige att det finns vissa yrkeskategorier som är underbetalda och har de slavat hela sitt liv och får en så dålig pension. Det är ju ingen skam då att de kanske haft det väldigt låg lön, har inte kunnat lagt undan några pengar, vet du, för att för att det är ju kunna spara till äldre dagar, va? Och det, jag tycker det här är skamligt. Jag har inte räckt det till någon och, och... pensionsförsäkring. Inte som de hänvisar mig till. Och, och framförallt vill jag säga en sak. Att när min mor dog. Det var en jurist som sa att genom att jag sköt henne i alla de här åren eh hörr runt tal eh ja. sparat samhället ja. en 1,2 miljoner kronor i vårdavgifter. Ja. Och det, det är ingen som frågar var ändå kommer du att betala nu eh du vet eh, ja, skatter såståndet. Ja. Han säger det kort Persson här vi kräver att vi kräver en rättvis skatt. Alla ska betala lika mycket på samma inkomst va. Det är ju det som är viktigt va. Och så säger Kurt Olsson för detta Centerpartist. Alla ska an kanske är centerpartiets fortfarande alla ska ha samma typ av beskattning och så vidare. Det här är ju en skandal. Det är en skam för Sverige alltså att det har blivit så att pensionärer ska bli betala mer skatt än en andra vad så säger ringer den här typen in och säger att pensionären har så förbannat bra och så vidare. Ja, ja men men, men, men, men varför kunde varför ingen Varför kunde ingen undan men jag säger att en hygglig standard har alltid det har varit där går till myndigheter ja. och så så tummen ner hela tiden men du vet och, och rekordet var ju också när jag ja, satt sa i starten radio och då ja, då hoppade man med att sätta in med på långt då sänkningarna pensionerna blir mindre nästa år men i gengäld tar det längre tid innan det börjar höjas igen va så att det då halka pensionerna eller pensionerna Ja du ska efter, ska en förfallskrätta herr Osmejo Bennuer. Det pensionärerna halkar efter löntagarna va läntogarna för hyfsade närhöringarna 2011 och 12 vet du. Ja, det här nu, är det är ju en väldigt stor orättvisa. Jag kan helst mycket. Kan Jag måste ha avanonsera nu. Ska för bra va. Jag måste ha avanonsera. Ja just det, det där blir förbannat på va. Ja. Det, är är annonslag skrössosser för, som försvarar. Ja det, ja, men det måste ju bryta. Ja. Ja, köttfiringen gäller hon. Ja, det, ja, det kanske mycket att det. Hallå. Eh, det, det var ingenting. Nu anteckningar för innan jalla hömme som har sänt och ansvarar ju utiva, det är utiva det kanske han tycker skulle säga Gunnar Andersson och vi återkommer nästa vecka och då blir det väl en sån där timme mer eller en och en halv timme mer material från Gunnar bara eh också och sen återkommer jag med telefonväkteri. Jag hinner inte lägga in, jag har bara 3 minuter på mig ungefär. Eh men nu vill ni prata med mig privat så så klart. Eh det, det nu efter men jag ska stå en sartan fria vilka är det. Mm. I stan vid Göta Älvman tror att man En liten Londonbo men en sjeman Som sett sig om i världen han kan tala om för dig Att din stad är mera fransk än du vet av Med fransk jag menar inte alls Paris När i på alla sätt och vis till lege om miljö i skandinaviens marséi i hamnen luktar rena medelhavet Göteborgar än ska ge mig rätt om han förfölja mig till det okända kvarteret i det rusiga marséi överlontan till till vägen där som marsen gesen skens mans tid Gamle klomskatan den ning, men på Östra hamn om natten är er det lika bra man går kan man hålla vad att man befinner sig i de tjänan kvarteren i de ruska marsej. Från Kärringbergets överkåkarna. För segelleden ljus från båkarna. Matroser i från fjärran länder söker sig en hamn Och en famn att vila ute i eftertreppen På Boxhall levs det sände glada liv Som alltid slutar med att det dras kniv Till flickorna är få men ölbutelgerna är fler För i vinet i Marseille de hittar pritt såå en nejeslysten fremdling han nas små att sig anell. I de U endag i de Rska a Marseille. Up i et roöl. Fins en ljusj kroket, som kallas Lorensberg inne avantada arguerska, så smiandee och hal.